Gyakran találkozni olyanokkal, akik vakmerő kijelentéseket tesznek, olyanokkal azonban már ritkábban, akik valóra is váltják azokat. Kitty tábot az utóbbiak közé tartozott. Alig telt el három hét a borús napóta, óta, amikor a lányok a netlikát itt a jövőről beszélgettek, de Kitty, cecily együtt már is postakocsira szállt, hogy Londonba induljon. A három napig tartó fáradtságos utat a többi utas meg jó néhány baromfi társaságában végig, és miközben egymás után hagyták maguk mögött a megyéket, egyre inkább nyoma veszett a dorszics sörre jellemző vidéknek. Kitty az idő nagy részében az ablakon bámult kifelé. Egy nap elteltével már messzebb járt otthonától, mint valaha. Jó ideje tudta, hogy vagyonos emberhez kell feleségül mennie, de miután az anyjával kinézték Mr. linfield bízott benne, hogy Billington, illetve a családja közelében maradhat. Az édesanyja halála utáni hónapokban már csak ezért is nagyon hálás volt, hogy ilyen gondosan megtervezték a jövőt, a közelében élő Mr. Linfield A legsötétebb időkben ajándéknak tekintette, hogy egyetlen pillanata se kell elhagyni a családját, most viszont mégiscsak kénytelen volt megválni a huggaitól. Ahogy egyre távolabb került biddington úgy szorította össze a szívét egyre erősebben az akkodalom. Ez volt a helyes döntés, az egyetlen döntés, amelyet Kitty meghozhatott a családja érdekében. Mégis borzasztóan nehezére esett magukra hagyni őket. Micsoda bolond volt, hogy megbízott Mr. Linfield tisztességében. Egyszerűen nem értette, hogyan szerethetett ki belőle a férfi ilyen hamar. Miss Spencer szemrevaló teremtés volt, de igen, csak üres fejű. Ezért furcsálotta Kitty, hogy Mr. Linfield se szó, se beszéd átpártolt hozzá. Ráadásul abban a ringatta ingatta magát, hogy a Linfield család többi tagja nem igazán kedveli Miss Spencert. Talán volt valami, amiről nem tudott. Micsoda bolond? Ismételte, ezúttal fenhangon. Mellette Cecily megütközve nézett rá. Nem rólad beszélek, nem is magamról, tette hozzá Kitty. Hanem Mr. Linfieldről. Cecily rosszalló hűmögéssel merült el újra könyvében. Miután megtalálta a plébánostól kapott vaskos kötetet, ragaszkodott hozzá, hogy magával hozza Londonba. Hiába mutatott rá Kitty, hogy egy ilyen méretű és súlyú könyv talán nem a legtökéletesebb társ egy száz mérföld hosszú útra. Hát mindenképpen azt szeretnéd, hogy nyomorultul érezzem magam Kitti. kérdezte drámai hangon Cecili. Abban a pillanatban, ahogy kipirult arca a huga hatalmas utazóládája fölött, Kiti őszinte válasza igen, lett volna. De végül engedett, is, beletörődött, hogy egészen londonig magukkal urcolják a felesleges terhet. Magában újra elátkozta az apja nevetséges és felettébb költséges döntését, hogy Sessilit két évre a Báti Nevelőintézetbe küldte tanulni. Apja elhatározását annak idején teljes mértékben az a vágy motiválta, hogy lépést tartson a helyi kisnemességgel, elsősorban a Linfield családdal. Az eredménye ellenben az lett csupán, hogy Szecily önbizalma és a saját intellektuális felsőbbrendőségébe vetett hite hatalmas dozzat. Hiába kardoskodott azonban Szecily a könyve mellett, az úton alig-alig figyelt az olvasmányára. Inkább a nővérét nyaggatta a kérdéseivel, amelyen foglalkoztatták őt. Biztos vagy benne, hogy nem értetted félre Doroti néni levelét? kérdezte suttogva, miután Kitti többször is rászólt, hogy ne ossza meg a magánügyeiket a postakocsi összes utasával. Hogyan érthettem volna félre? sziszegte Kitti bosszúsan. Nagy sóhajjal higgadtabb hangra váltott, türelmet erőltetett magára, úgy magyarázta el újra a dolgot. Dorotinéni, akkor ismerte meg a mamát, amikor együtt dolgoztak a liceum színházban. Szoros barátság szövődött köztük. A mama régebben nekünk is felolvasta Dorotinéni leveleit, emlékszel? A segítségét kértem, ő pedig felajánlotta, hogy bevezet bennünket a londoni társasági életbe. Szeszéli megköszörülte a torkát. És honnan tudhatod biztosan, hogy Doroténéni tisztességes, keresztény erkölcsű asszony? Még az is lehet, hogy valamiféle erkölcsi fertőben kötünk ki. Meg kell, hogy mondjam, szerintem nem tett jót neked a sok idő, amit a plébánossal töltöttél. Fette meg hugát Kitty. Igaz, neki is voltak fenntartásai Doroténénével kapcsolatban, hiába állította mindig is a mama, hogy igen, tisztességes hölgy. Természetesen Cecilivel nem szándékozta megosztani a kétségeit, amikor Doroténén volt az egyetlen esélyük. Rajta kívül nincs más ismerősünk Londonban. Papa összes rokona a kontinensre költözött. Igaz, ők amúgy sem segítettek volna. Doroténénén pedig volt olyan kedves, és még az utazást is kifizette. Nem húzhatjuk fel az orrunkat, ha segítőkezet nyújt nekünk. Szecily kétkedve nézett a nővérére, aki nagy sóhaja adőlt hátra az ülésen. Mindketten jobban örültek volna, ha kittit Beatriz kísérje el erre a küldetésre. Dorotinéni levelének végén azonban egyértelmű utasítás állt. Hozd magaddal a legcsinosabb hugodat. És mivel Beatrice a saját bevallása szerint sem volt igazán szemre való, Cecily viszont a zsémbes természetét meghazuttoló bálya bírt, nyilvánvalóan Cecilyre esett a választás. Kitty tudta ugyan, hogy Cecily unalmas, sótlan teremtés, de remélte, hogy ez nem számít. Azzal vigasztalta magát, hogy Beatrice sokkal ügyesebben idézi majd otthon a háztartást, és a fiatal hugaik ügyeit a lelkész feleségének felügyelete mellett. Ha Szeszire bízta volna az otthoni dolgokat, talán nem is állna a ház, mire hazaérnek. Így nem is lenne itt megmenteni. Én továbbra is azt mondom, hogy az erőfeszítéseink jobban megtérülnének, ha komoly, jövedelmező állás után néznénk. Vélekedett Szeszili. Én az iskoláimmal kiváló nevelőnő lehetnék. Kitti egy pillanatig csendben végig gondoltam, misod oda szörnyűség lenne Szeszilire bízni a család pénzügyi gondjainak megoldását. hogyan is... Szólalt meg Kitty óvatosan. Egy kezdő nem keres többet, évi harmincöt fontnál. Márpedig ennyi sajnos nem elegendő. A leggyorsabban úgy keveredhetünk ki a szorult helyzetünkből, ha kerítek magamnak egy tehetős férjet. Cecili szóra nyitotta a száját, feltehetően újabb okoskodó, de teljesen felesleges megérzést akar tenni, A mekkor megzavarta őt egy kisfiú az első ülésen, aki hangosan odaszólt az édesanyjának. Mama, megérkeztünk! Az ablakon túl, valóban feltárult előttük a távolban terpeszkedő London, fölötte apró tüzekként vékony füstcsóvák gomolyogtak az ég felé. Kitty rengeteget hallott már Londonról. A szülei mindig olyan sóvárgással emlegették, mint egy régen elvesztett szívbéli jóbarátot. Meséltek neki a magasba törő házakról, a messze elnyúló utakról és arról mennyi lehetőséget rejt ez a nyüsgő, gyönyörű, felséges város. A városok királynője ahogy a nők emlegették. Kitty már régóta szerette volna a saját szemével látni ezt az idegen világot, amely mindkét szülője számára az első szerelmet és a valódi otthont jelentette. Ahogy azonban végiggurultak az utakon, az első benyomása az volt, hogy csopapiszok. Mindent koromborított. A magasban a kémények füstöteregettek, az utcákon az ember lépte nyomon lótrágyába botlott. A város mocskos volt és rendetlen, a kis utcák egymásba ütköztek, aztán cikcakban másik irányba futottak tovább. Az épületek furcsa szögben döltek egymásnak, a szabálytalan alakú falak pedig olyanok voltak, mintha egy kisgyermek találomra rajzolta volna őket. Igen, a város csak úgy zsongott, de rettentő hangosan. A szüntelen kerékcsikorgás, patadobogás közepette az utcai árusok el elrikkantották magukat, és közben mindenki sietve igyekezett a dolgára. Hangos volt, rendetlen, piszkos, szédítő és olyan nagyon. Csodás, sóhajtotta Kitty. Cecily, végre itt vagyunk. A Piccadilinél a postakocsit fiák erre cserélték, amely a Wimbledon Streetre vitte őket Doroti nénihez. Kitty egyelőre nem látta, mekkora különbség van London felkapottabb és szegényebb negyedei között, de örömmel állapította meg, hogy Dorotinéni utcája ugyan nem olyan előkelő, mint jó néhány impozás palota, amelyek előtt elhajtottak, de elég elegás ahhoz, hogy a későbbiekben ne kelljen szégyenkeznie miatta. A kocsi egy keskeny sorház előtt állt meg, amelyet két oldalról szorosan közrefogtak a szomszédai. Miután kitti kifizette a viteldíjat, Cecilivel együtt felkaptattak a lépcsőn, és amint bekopogtak, egy élénkvörös hajú cseléd nyitott ajtót. Micsoda öröm volt látni, hogy Doroti szolgálókat tart. A lány bekísérte őket egy kisebb szalomba, ahol a tiszteletbeli nagynénjük már várta őket. Bár útközben Kitty eloszlatta Sessily kétségeit, ő maga tartott attól, hogy hiába fűz nagy reményeket a találkozáshoz. Egy kikent, kifent asszonyság fogadja majd őket nevetséges parókával a fején és idétlen vigyorral az arcán. Éppen ezért rettentően megkönnyebbült, amikor a szalomba lépve egy elegáns hölgyet pillantott meg, akinek gömböjded alakjára galamb szürke ruha simult. Barnás fürtyeit szabadon adta, de ez a hanyagelegancia jól lát neki, a tekintetében már márpedig ehhez nem illett volna sem a szigorú vegyi főkötő, sem más fejfedő. Dorotinéni felkelt a székéből, megállt a lányok előtt, összevont a sötét szemöldökét és tetőtől talpig végigmérte őket. Kitty és Szeszili visszafolytott lélegzettel szokatlanul idegesen várakoztak. Aztán a néni egyszer csak elmosolyodott, és feléjük nyújtotta az ékszerekkel teleaggatott kezét. Kedveseim, hogy ti mennyire hasonlítotok az édesanyátokra? Kiáltott fel, mire a lányok hálásan ollottak a karjába. Doroti néni a 48 évébe számtalan különféle életet és szerepet sűrített. Színésznőként csillogó karriert épített. A színpadon kívül pedig hosszú órákat töltött azzal, hogy London legbefolyásosabb úriembereit szórakoztatta. Miután így jelentős vagyóra tett szert, a 45. születésnapján a tűzvörös haját barnára festette, megkeresztelkedett, és Mrs. candle jó jómódú özvegyasszonyként élt tovább. Bekerült az előkelő londoni társaságba, és így már a nappalokat töltötte azokban a házakban, ahol ifjú hölgyként csak is esténként fordulhatott meg. Kitty ugyan aggódott, hogy Doroté legendás múltja inkább hátrányukra, mint előnyükre szolgál majd, végtére is a színésznők cseppet sem állnak tiszteletre méltó hölgyek hírében. De hamar világossá vált, hogy egészen meggyőzően sikerült fedhetetlen úri hölgyi alakulnia. Most, hogy a saját szemével látta őt, Kitty-ben bizonyosság ébredt, hogy Doroté a segítségükre lesz a londoni társasági élet és a hozományvadászat útvesztőiben. Kitty ezernyi kérdést szeretett volna feltenni a néninek, ám az első közösen eltöltött órákban egyedül az édesanyjáról beszélgettek. Szerettem volna elmenni a temetésére. Mentegetőzött buszgón, Mrs. Kendall. Tudnotok kell, hogy minden áron ott akartam lenni, de az édesapátok szerint nem lett volna bölcs döntés. Kitty tökéletesen értette a néni talányos magyarázatát. Egy jobb világban rengeteget jelentett volna számukra, ha ott van velük Dorotinéni, néni, és mesél a mama korábbi életéről, hogy mi akkor is új dolgokat tudjanak meg róla, amikor már nincs közöttük. Mr. Tabelt azonban a család érdekében távol tartotta Doroti nénit, akinek a jelenléte sokakban kértéseket ébresztett volna, Már pedig a múltat nem volt érdemes bolygatni. Gyönyörű nap volt, emlékezett vissza Kitty, majd megköszörülte a torkát. Friss, üde volt az idő. A mama imádta volna. Igen, ha tiszta volt az ég, egyszerűen nem bírt otthon ölni. Mélázott Dorotinéni fájdalmas, de őszinte mosolya. Bállaltam, hogy a temetésén felolvasok a kedvenc kötetéből, vetette közbe Szeszili, a hercegnő könyvéből. Kitty magában megjegyezte, hogy hiába olvasott tisztán és szépen Szeszili, senki sem értett egy mukkot sem a szövegéből. Ahogy telt az idő, a székükkel egyre közelebb húzódtak, időnként megszorították egymás kezét, és a közös veszteségük akarva, akaratlanul is közáhozta őket egymáshoz. Mire végre valahára szóba került Kitty kódba esett eljegyzése, kint már besötétenett. Jól tettétek, hogy eljöttetek, nyugtatta meg Doroté néni kittit, t majd mindhármuknak bőséges adag manduladi körst töltött. London a tökéletes helyszámotokra! Micsoda szörnyiség lenne ebben a nehéz helyzetben bázban vagy Lime is berekedni! kincsetek a tündérkerasztanyátoknak, kedveseim, biztos vagyok benne, hogy néhány héten belül mindkettőtöknek kitűnő partit találunk. Cecily, akinek a gondolatai időközben elkalandoztak, erre felkapta a fejét. Kikerekedett szemmel, vádló merett a nővérére. Doroti néni, egyedül nekem kellene férjet találni, szögezte le határozottan Kitty. Cecily még túl fiatal a házassághoz. Doroti néni meglepődött. Biztos vagy benne? Nem lenne bölcs kettőtöknek férjet keresni? Biztos vagyok benne, bolintott Kitti. A huga megkönnyebb sóhajtott fel. Dorotinénin látszott, hogy maradtak kétségei, mégis hamar beletörődött. Cecília azért segíthet, hogy horogra akadjon valaki, jelentette ki. Rengeteg dolgunk lesz, ruhákat kell szereznünk, rendbe kell venni a frézorátokat, mondta, és széles mozdulattal végigmutatott rajtuk. Nincs mosz neked való időnk, hiszen hamarosan kezdődik a báli szezon.